Alhamdulillahi rambil alameen Wa afdalu salati wa tamu taslima la khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahumna madrur rafalandarohim vatam pritindim dha faalikarkoim narsaa allahudat vakimata allahu chokshmi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifaminati shokat dha tajtada dha qindyye ki katru kdrin din afun taksai bota narsaa narsaa narsaa narsaa narsaa narsaa narsaa narsaa narsaa n në rolazer pasisë që ka bi radiallahu taala anhu na po mendese është përpjekur disi hera që të pregaditet dhe të niset por nuk e kishte seriozisht kët pregaditje ndaj edhe mbeti pa ju bashkangjitur pa ju bashkangjitur karavanit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kët udhtim të rëncishëm që e udhëhçi te vati dërguari alaihi salatu wasalam Dhe kemë përmandur se disë fare për, ishte përpje kur që të bënd të por duke neglizhuar Pregaditin kështë mbetur pa u pregadit dhe kështë mbetur pa unis Dhe kemë e thënë kjo është <coughs> qmimi i neglizhjensës Dhe kjo është dhe më thënë qmimi asoj që njerëzit e paguin shpeshare për mes fjorisë do ta Do ta bëj Dhe në që fëse gjitha mundësit i ka një riu Dhe gjitha kushtë dhe rëthan t'i ka Por i mungon vullneti, i mungon ambicja Pa dëshim se gjitha të mjetët Dhe gjitha të rëthana nuk do t'indimojnë që t'es për para Për ndaj shumë vendimtare Dhe shumë e rëndësishme për neve që t'jemi me vullnet, me ambicja Për ndryshe, së koti është gjitha mundësit me i pas Nuk es një dihu për para Por kemi thë në në tjetër Dhe në që se mungon disa mjetët Dhe ki rëthana që e v Por ki vullnët dhe ki ambicje Dhe më bëshesh në Allah në gjëllewala i edhel Ndaj aja që i ka mungë kabit nuk ish në rëthanat Nuk ish në mundësit Po i mungon të vullnët dhe ambicje e nevëshme për të jetës përpana Dhe pa për dëshim se Pasi që u bëndë pregatitit e duhra U nesë pejgamberi sallallahu a zhërën e këtë të them Dhe vazhdo në kabit radiallahu ta'ale anhu duke thënë Fëkontu i dhe kërëqtu fin nasi Ba'de kurrujën Rasulillahi sallallahu alai sallam Fëtuftu fihim ahëzën e njën Dhe pasi që Unë nesë peygamberi sallallahu alai sallam Dola në mesin e njerëzve Ka dal ditin e nesërme Në mesin e njerëzve Të dhe u dëshprova shumë Pasi që Nuk shihja në medina Këtjetër përvesë se dy kategori njerëzishë Ose ta atilë që ishen të njohër me dyftyrsi dhe hipokrizi Ose të shpyrë në moshë dhe të dobet që i kishte arsvjetuar dhe i kishte liruar nga obligimi zotë i gjellë gjellë ju huapë Dhe të kabirë e një lanë o thotë Se unës përgjambëri sësëllëm Ishte tash sëkoti me unisë dhe me shku pas ti Ma dje dhe than të rëgimin në pjesë në kaluar Si kur të shanis ma mirë dhe të ishte Por janë nuk u nes Dolin në mesë njerëzve Dhe kë e shehte Shehte ty ka të gërë njerëzish Njerëz të cilët Rralesht nuk është shpritë me ty në muni skorra ta Kësë ta në asë një iniciativë Në asë një projekt Me pejgamberin sasur nuk është nuk është në pjesë marës Pëndaj nuk është dhe qudi me kjenë ta Dhe kësë e roda në Medina. Me qandejsh kur bëhe të fjerë për një më dhëtëjmë të gjatë, një kush shumë të fështirë Dhe kategori tjetër që shetë e kabit ishte kush Ishte kategoria njerëzve të dobët, të smurë, pleqë Që realisht nuk është prita së për tine me shku Por këta, i kështë arsituar o laugje le ualla për shka këtë gjenisë të ju nëmta Që ka kuptoj nga kjo pjesë e përshirët kabit e rëdjalo të halen Të, të nërëzër Mërzia para qëtë një pozitivitet të rëndësishëm. Ajo është se njëri ju i cili ka vëllën dhe ka ambicja, njëri ju i cili e dinë si duhet me qenë, edhe në qëfë se nuk është më të miret në vepra, nuk e ndohet ku rrugës e ty në avtëm. Në të fatë ke cishë njëtë nga njëherë, duke mos i u pashkan gjitë rrugës e të mirëve, ose spaku duke mos undirë të pikluar pëse nuk e nuk e në më të miret, Nga njerë kryon disa grupacione, kështu kushtimish për thamë Mes të sësileve, pastaj e kryon një klim përshtatëshme për të arsuetu gjendë njënku janë Edhe mo abetit e ty nësillën që aty, në qatë nivel Apo në qatë arsuetim Dukja e përreashtuar përjetësisht mundësin që dikur të bënë si kur disa të mirë Dhe kjo është me akej që mund më nga ka plua Pra një ka thonë Imam Shafio Rahimullah Uhibbu salihina Unë i du të mirët edhe më skofsh apetujina për Përnda është më rëndzi që Gjithë mund të adim Qysh do të me koni mirë Edhe më skofsh shumë na Por asë një herë modelit e të mirë Mas me jekë për kështon Me ake që është kër njëri Nga dembelia Nga pavsia Nga pëmundësia Për të qenë si kur si janë të mirët Filan me e kriu një imasht saktuar Qysh shën të mirët Që i përshtat kriteren e rradh për çenin mirë për të arsyetuar gjendjen e tij. Kjo është më e keqja e mundshme. Andai kaqur Allahu Teala kur nuk ka leje vetë sipër. Nuk u kytet më von po paralelisht me qhir halal dhe dora çështoj si kta nëse asha ko mundsi me kon, ta çka më bë. S'puna më kon si ata, po buna më çta çështot, ja ja kur, nëse kur më kanë katëval, unë nduhet më kon si çata. Kse rrota nuk po ta mundsi, kse rrota ndodë kjo ose ende jo heret kam mundsi ende kam Ka, ka aso gjëratë që a i realisht Ka mundësi që Ta qërtën vetën e ti për mes tynë Por kur nuk pranëm Që ta ull kriterën e E ambicive të ti jëftën Në këtë duhet imi të kujtëshem Sikur se e kemi thërë edhe Për shambull në rasin e Pyjtjeve që dikush i a ja bën dikujt Për e hoxalarve Ose njerëzve të dijes A i nuk është në gjendje Me u balavachu me një fetëfa seriozë, sinqert në argumentët Por e pa fetëfa asunjet, so i duhet një legitimitet Anda i kërkan një, një maskë, kërkan një, një mbështjeles që e arësujetan i kje nga argumentja Dëtë tja kështë, ka që të duhen kështu Por ea ja, paska e ka të që të duhen kështu Nësa e dinë se e mirë ashtë që të duhen kështu E jo që të duhen kështu Në ni riu më mirë ashtë Më ditë, thotë, kjo është çfarë të punës për me qen. Po Allahun falton komunun më qen. Edhe pse bësh kile të caktuar, më mirë është kjo se saçi të fillon të bëhet nxënës në, në shkollën të dobtëve, duke u mburrë se unë më shkëlqyshëm autom. Andaj më mirë është me qen, nxënës me sukses jo të shkëlqyshëm, po në shkollë ideale e të shkëlqyshme. Po çfarë ti je me ta, edhe pse i dobët, sepse i dobët sepse çu është më kon mirë dozamin i shkëlqyesëm në shkolla të dobtëve. Nëse kjo të pamundson ngritje, këtë pamundson gjithmonë avancim, se nuk i pastaj më kanë më, më motrat. Por kjo është shumë rëndë që mos lejoim që të bëjë pjesë grupiri me të tilla. Ku të drejmuabëth pas më avo çefin e një tjetrit nuk kemi aftë. Pas më e ly një tjetrin, do të thot më lajka dhe më lavdota nuk kemi. Jo, jo. Duhet të çimi ata që e qortojnë me kritikojmë vetëton, por sikurse ozhërojmë ju jo, qortim negativ. Destruktiv. Po a i cilë e gjithmonë, në nëndzit dhe në ashtyn që të bëjme të mirë si të duhet ato. E dyta, shikaj këtë edukatë që uadha për i gamberi S.A.S. shokë për të ti. Ka bi tha, radiallahu ta'ala anhu, dole në Medina dhe nuk shihja dikët tjetër pasë, dy kategori njerëzishë. Ose të zhjytën në një fakë, ose njerës të shtyrë në mërë ose të dabët e të smu që e realisht ata s'kan mundësime shkullatën. Dë gjërën këtë mërëndësijatën. E para, shikoni se sa so ishte e njohër dhe e kristalizuar dhe e qartë të ashap të pejgamberi s'o sëllëm, se si një njëri botë më në fejkaftëm. Ju me emna, po me vepra. Do dhëtë ishte tema e një fakut, tema e dyftyrsisë, Tema e, e, e, e hipokridis Ishte aktive dhe e frask Vashdimisht në shoshin e pegamerësëm Jo për ta gjukuar dikan Po për ta njohur këtë vej për të shëmtuar E që më zë bëshme t'ju në aptat Për këtë arsuja Të nërgazër Sejdi ibn Musaib, rahimu Allah Që farë ka thënë? Ka thënë edre këtu Sëb'inë min ashabi Rasulillah Kulluhum Je khafu alë nefësuhin një fakë I kam tëkuar 7 vjetë nga shabë të peganberit, so 7-10 vjetë, 7-10 sahabë të një kompa, të gjithë, papër e ashtim, i druheshen hipokrizisë. Ata këtë mabë e të bëshën. Rrujë më zbohë munafika, më, më zbohë në kështët, vepër të munafika mi deshin, sjellët e ty një dinin. Vashdimisht i druheshen që mos njën nga këtë kategorijë. Në të fatë këtë si sëtë në gjendjeve, me gjithë atë kaosën që ke ot njerëzit më të sigurt nga dyftësia mund të gjithë njerëz muslimanë tek saj kohën. Të thotë, realisht as ma e bën nuk e bën as i tem as dert. Madje ndoshta as në dua tona nuk bëjm dua që Allah të na ruaj nga nifaku aftë. Do të na kenë ruaj kur hir në mundi kimën Zot, o Zot, na ruaj nga dyftësia aftë. Se so këta meqles ti ku mund më vret. Ata tubuheshin dhe ky është dert e tyne, ky është gala e tyne. Nga se e njihnin një mirë çka i pjen me kon dyftësh. Andaj ka pa po, këta njerëz realisht që Janë vazhën mirë destruktiv Njerë që realisht Me, me, me, me, me dyftyrsin e tyne Gjithmon i kanë silë dëm Pegamberit së rësën dhe musliman Por qëka më rëndësi që të këtë pikë është Se Nuk përmendi e emë në kur Nuk tha kabi Kërdole e po është filon në fisje Kënë e mora vërë që Apo ja, s'ko e emë në Ti s'ki mundësi pre Prej asë një prej 5 hapët pegamersan Që përmendi Dikush me emën Se filoni na i thënim filoni i muna feka pëta Ja pëta Kja është një edukuar dhe ngritur E din qka është të keqja E din ku është burimi të keqjes Dhe nuk mirët me emna Nuk e personalizant problemin kur Mirë po i ruhët ati burimi Ndësa gjithë mund Gjithë mund e gjykan të keqen Pa hynë detalet personal të individeve Që mund t'jem burimi i kësaj të keqen Për këtë ashtuja, për shambull, si kanë cilësu sabët të, sabë të gjërënë Qikaj, që dhe të kapjera djelano E parë që ata që shënë shku, jënë veç ata që i kurës shënë shku atabdën Po, ti si dim këshënë atabdën Në amasoj nuk dim këshënë atabdën Ase për shambull, që farë thot, dikush për jasë sabët për i gamërësëm Në tërësmetimet lidi me këtë gjërënë Thetë për shambull uh, Për namazin me gjë Ismuri ose dikush nga ata nuk vijen të apëtan O kush nga ta nga zdim Ma nga edhim që ta s'ka kanë apëtan Në sërë diqka e jashtë zakonishme apëtan A ta edhini se kush nuk vijen që si është apëtan A ma ti sërë di kush janë këta apëtan Nuk mirën me emna ta Nuk mirën me personetetet Që ka nga vijen njëve emni dikut e lëtërëftimi dikut A ta ka me gjikua laugën levala Të ke fundit Su me tërësë munjeri A ma më nëzësh me dit bi pozni cilët ve prem ti ku ju boi kaq. Që ti ve prem e ka poshtë. Unë më zvogëllaj kështu. Lëni një tentap. Vëllai, kjo është shkolla e madhe. Kjo është edukata e madhe që u dha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu shikoi gjurmët e edukatës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka arritë që realisht në prek kaq madhur kur kush nga ata që ishin nxënës këtë mëdrese s'i et mrapo. S'ka u? Tre vjet vetë. Dhe sa të, të, të tjerët Ose ata që rale nuk pritet kur më shkuata, ose ata që kanë arsye ata. Kjo është sukses i madh. Për më na do të mund të gjithë të suksesshëm. Të gjithë sahabët numër 5. Sko tetë rabdën. Nëse nuk thaa ka bi radhullahu taala, unë për shembull, ka pas njerëz sinqert, njerëz mirë, por që çdo gjë s'u ka mund të më me shku, s'ka kështu atë. Ata që janë të mirë, ata që janë të edukuar, uksorosta nuk nuk dështojnë, nuk llojmë apo kur. Prandaj njerëz të mirë, kualitatif të edukuar gjithmonë duhet llogaritë. Po jo, po kofshin mirë. Problemi i jonë është ende nuk pomunë me llogaritë që duhet në një tjetër. Do të ha lanë nuk jemi të mirë që duhet. Peqëmas kur kur kur ngriti do të thotë mobilizimin për të shkuar a me të kush? postodë kategori. Ja ata që isata zvin korrota, janë ata pjesë e dukatës pegamëzon. Ose ata që kanë argument për që që kan me që të mbetë se s'kan më çka më skuaptën. Tetë dobi që duat them është të ndërrohet këtu bëhet fjalë për një mërzi kabe i thà u dëshpëroi mërzia ta afta. A thuall dëshpërimi dhe mërzia e kabet radhiyallahu ta'ala anhu është mërzi e aktrimit apo është e mërzi e sinceritetit? E kuptan, cilla ishte në basë zhvillimimë të matutjesme, që do të të lasin për to, por vëqë një huazim nga ardhëmja për të sarukat që e përmejnë natur. Nga njëra, njëri, e dinëse, Ska bu mirë që nuk është fillën pune Edhe që nuk është mirë që ka bu Por në në tjetër Nuk ka Nuk ndërmer hapat sinqertë Për ta dërshu gjendjen Ska nuk hapat sinqertë Dhe munduë që tërë këtë situatë Me embullu me Allah u në faljtë Nuk është sinqertë Por ma ankesa Dhe me shtirje Dhim bjesh mundohet me embullu dhe mbilinëve të sëralisht që këja ka bit ishte në gjendje që këtë dëshprim me e pagu me 50 dhe të bëjkat për levisi heqë ka li vendhja a urnaj pejgamberi sësëm që 50 dhe të dit ka urru 50 dhe dit kur kur zëbën mi u folja e pagu i të iqmimi le kësa e për vjo ka du që për një me po më vjen kësim kënë me juve dhe gjëmë gjendje që këtë dëshkim të kësaj radhe me e pagu me qëka të qoftë qoft Në të e shë, për shambull, keqartën të në kërë, nuk imi në gjendim e pagu, me gjendim e ma minimale, për shambull, ap, në qëfë se ndodhë një punë e mirë me tikë, qëfar plani bë ki për me kompenzuat mirë, s'ka plan përvecë se Allah në falë të. Qëka që, ja, ja, plani bë dhe plani cë, kjo është plani a që duhet me qenë, ka dhe Allah, ndodhë dhe, Zi që shumë ashtrua, që shumë abit e miko A ma plan një për s'ka shumë, s'ma mika për A i shte radilau të arë, anë e a thët Kër i dërguar i sasam si pasu e ludhje së madhe A për ndë një smundje Nuk ishte mundësi të fali i natës Si zakoneshtë, qëfar bëndë të nësaba Ha, e në shala, a thëndë Ja, ja, i kompenzon të reqatë të natës ditën Plan një për Nëmë treqjon atë ditën, s'ka të mundsimi i fort natën, s'ka të mundi i lodhur shumë nga njëra ose i smur, i komponozet me 12 më treqjon atë gjat ditës para se të hitnë kuadrekës aftë. Nëmozina e duhos. Qase kjo është ars kjo është argument se po diën keq, që siç e thon Other. Po thon me këtë i padot, edhe ti rafa. Ku është plani B, që sinqerisht ose plani C i radhës që sinqerisht e dëshmon për Allahut se po dham, se kje derth. Rënëruar më e keqë është keqë e ceka, njerë më tani, hipokrizia e bëshefën, apëton. Jo, njerë më konë hipokrit, më në fekshut i hapër, larga sojnë, s'ka musliman që e qëllimish bëtë shtro, apëton, pa thamë kështimisht. Por, ka një hipokrizi e fshehur, që se shë njerëi, po mund të përfrijet në, në këtë vest të keqëpër. Ma dje, më e keqë është, kër njerë një fillon me aktu edhe para laot, ma dh Që janë aparati më ushtir që po më vjen keq, pa inshallah, diçka duhet të bëjmë lëvizja pak më vërejtë, po më vjen keq ama, në ka plan konkret për ta kompensuar atë që i ka ikur. Kjo është më keq apo. Ndërsa ka bishtë kështu apo. Prandaj ndihmja e besimtarit për gjendmen e tij ose për gjendën në kuj tjetër, që ka qoft, e dukujtëror, çka do të thotë, është ndihmja e sinqertë e cila ndërtohet në plane konkrete për të vepruar atë që është e mirë. Në që është ka pasmë si me e boja që është me e mira, është në gjendje me e pagu qmimë në këtë të shtimi, me që farë dhe i plani të të tërë bëhë, se të co, se dë. Por më rëndësirë që nuk lenë që kjetë shkanë, te ka shtu, pa kompenzim edhe pa, pa shpagim. Dhe e fundi që duhet të përmandi nga dobitë e këtë i rrasë, e është ka bërë djëllauta ala në thotë se më ka plenjë një dëshprim, më ka Pse nuk shkejnë të bukë? Vecë që i pasu e rahatisa përta Ku me dalë të është, ku me shku të është? Apo, që i kësë më allanë Shpeshe njerë një të kërkujnë diqka që u jepë Allah, i dëne me të këndërë të na përta Asë nuk kë shku me ta, e asë nuk ka përshukë së bërë atëmë, asë njone të përta Kërë t'i duke të përshamon që Me bu një punë, me këshabon, isha që gjusurë më për me flejtë më pak gjumë, të iskomë, gjithë të në të kalkurënë ndërsa ti kja dhe kja dhe së qësh i poshë u shumë apërënë, asë një më në të më, më. më petë më rëgjumë i atërënë ndërsa ata që shku në Peygamberi S.A.S. a e kanë përmenë kërion këtu i hollajnë akputa, ku që fa rrugë u konë më zëtë a, ka a kanë thonë qëtë, e kanë apsolutishtë kush ullodhë më shumë a ata që shku në ata që Lodhje e saj të pushëm e pushimi i saj të lodhë Kushtë dënë me pushu, lodhët Në saj që me nëse duke pushu, pushëm, aj lodhët Andaj në këtë dunja sa moshem lodhës në punë të mira Ti ma tepër i garantën vëtës në pushimë realishtë Në sa ma tepër i nga përgjësia, në amër të ndënje Rahatije dhe pushimi, dhje që s'kime morë kora për Se ligje Allah të që t'ilë ata që do nga rrugët e mrapsta, jo nga rrugët e duhura dhe jo nga dyert e duhura, me kërku pushimin s'kan më marrën ata. As knejtës s'kan më marr, as lumturisë s'kan më marr, e as pushimit s'kan më marr. Ka sallahu xhellahu ole ka porsaqtuu dyert në këtë botë ka hyet në shtëpi të caktuara. Apo knejtia ka der, lumturia ka der, pushimi ka der. Wa tu lbuyuta min abwabih. Allahu te Qur'an në shtëpi futurë ka dyert Donë vout ka gjomë rhat atë komunë. S'ka ka gjomë apo. S'ka ka kulim më u fut. Mknaci dhe mpretim të këndsom këtë botë. Në komunë më u fut di kush ka haram jaf. Se kam e dhenu Allah xelona me të kundërs në asaj që ka kërkuar. Edhe me pushim, edhe me çka do çoftë atë. Prandaj kam po na tregojnë shumë drejt. Unë nuk shkova për mulod atje. Po më fort u lutha tunecët u shkova. Andesara moshum plodh gjumi se zimë sa ma, sa gaje më shumë të lodh do të thonë ja sa aktiviteti pand angazhova puna për të pushu sikur që i kanë thënë njërit prej dietarëve sikur se dikush do thotë sot i tha dikujt me pak më punë të mëytë vetën apo një punë mira mëytë vetën apo i kam thënë u mëytë tu tu tu ton ton gaje tu tu tu lod ka thonë unë pushimin po kërkoj Unë e qëshu të lodhë, jo më të pritë më përshu. Nërsa ajë që përshuar në qapër e të lopën, ajë që, lopë, që rrimë, dëmbeli, qëka për e të dëmbeli atën? Pasë dëmbelisë, dhe lodhjesë nga dëmbelija të jepën. Nërsa përntori, vëllohi, edhe në lodhën ti e gjendë prehjen, e gjendë pushimin. Se e dinë se është konstruktiv, e dinë se është i dobeshëm, e dinë se është i, i, i, i, i, i t'il që po bëndë në qëka bl apo kontribon di çka. Dikush harën për ja hapën punë <coughs> e punëzaktuem. Mersa e cilëralisht as nuk është në kërkim të dijes, as nuk është në punë në kërkim të rrezikut funëzimit, as nuk është në mundi kujt korxo. Realisht gjëjnë arsyet e vazhdueshme për të sill vetesim vetesati, pushim ta din se kjo mënyrë e pushimit është lodhje, është ngarkesë, dallon pushimin atij që vije pas lodhjes edhe pushimin atij që vije pas pushimit atë. Dallan, valla, përta, është shumë, përta. Dallan, dallan në gupi ati që vje pasuris, edhe në gupi ati që vje pas në gupi, përta, valla, vëtë sa hongër, o që hajtë ma se kohane, përta. Dallan, kjo përti ati që bagi më të s'ka hongër, kër ullet, ndryshë e ka shien ushimi të jopër. Andaj, ladhu për t'ja ditë lezetin pushimit, edhe në dunjo, por në bëgjeta, në ahirat, kërë do të shosh kont Harroj lutja, harroj çdo gjë, mbeten çaste këndshme të kaluara në pushimin e merituar nga lodhja e punës në, kët, në këtë në këtë donjë aftë. Allahu na mëson që të jemi ambicioz me vullnet, të na ruajë nga dyftësia dhe hipokrizia. Allahu na vëftë sinqert dhe nga ata të cilët realisht të sinqerni shpërpikëm për të më të mirë dhe u ngjitën karavanit të mirëve qoftë ai mbi sht, po më çën dikon sparku afër ty na ato. Dhe Zoti që nevol na mëson që temi nga ata që janë aktiv, janë punëtor, që angazhohen, që pushimi i tyre real është të jetë ajo futje në xhennet në në ku është prehja, ku është siguria dhe ku është qetësia. Zoti ju ruaj deri takimin e dashur sallallahu alejhi wa sallam wa muhammed wa alihi wa sahbihi wasallam ismi bekhir.